السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا Innaka anta al-alimun hakeem Allahumma kaktihna fi ddin Wa'allimna s-tauweem Wahdina s-raakaka ni s-satim Summa amma ba'd Allahumma bariklana fi shahban Wa bayllihna ramadhan Jadi saya akan menurut saya Saya akan menurut saya Saya akan Pembilan masyarakat, puan-puan, adulin, hadirat, muslimin, muslimat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekian Alhamdulillah Selalu puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana masih lagi mengurniakan nafas-nafas kepada kita Untuk berada di penghujung-penghujung syahdan ini Yang dikurang hingga tujuh hari sahaja lagi untuk kita masuk melangkah ke kepada Ramadhan Yang mana dengan izin Allah kita mampu sampai Kalau tanpa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala barangkali tak sempat kita Untuk masuk kepada Ramadhan yang penuh dengan keberkatan Yang pahala amalannya dilipat kali gandakan Bonus yang Allah bagi begitu banyak Melebih 700 kali ganda Pahala yang lah berikan kepada, kepada Ramadhan Bukan mudah-mudahan Allah panjangkan asas kita dan Allah kesempatan kepada kita untuk berada di bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala dan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala Yang manusia ini dah sampai dengan bulan Ramadhan ada empat jenis golongan ada empat keadaan manusia bila datangnya Ramadhan Pertama, manusia itu bila datangnya Ramadhan dia tak sabar-sabar nak masuk bulan Ramadhan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak buat ibadah begitu banyak bulan Ramadhan ini ini jenis golongan manusia yang pertama jenis golongan manusia yang kedua datang Ramadhan tunggu juga berasa seronok juga bulan Ramadhan ini tapi seronok untuk dia mengejar kelewahan dan dan juga keberkatan ekonomi di bulan Ramadhan boleh buka pasar Ramadhan, boleh jual niaga Ramadhan ni berkah walaupun puasa tu siang tu puasa tahan makan baka tapi boleh jual pasar Ramadhan tu penuh kedai-kedai tapi makanan habis juga Ini nak kata berkat maka ada jenis golongan dia tunggu Ramadhan sebab nak cari kemewahan nak cari habuan dunia bulan Ramadhan yang ketiga ada golongan yang gelisah bila mahu ramadan. datang ramadan, eh dah sampai dah ramadan. eh habis aku tak buat apa yang aku buat dulu tak boleh makan siang hari tak boleh buat maksiat di siang hari nah ini golongan yang ketiga dia gelisah sebab ramadan datang dan dia tak boleh buat maksiat dia terhad dan golongan yang keempat golongan yang sedang ke ialah datangnya Ramadan, Tak ada apa-apa langsung Tak terasa apa pun Marilah Ramadan ke Muharram ke Yang dikira syawal Nak beraya Hal lain Ramadhan ke Muharram ke Rabu'al awal dan akhir ke Sama bulan tak ada secara beza Cuma yang syawal tu lebih Kuasa tak terang mana Tapi raya lebih daripada orang puasa. Ini yang Ini golongan yang keempat Golongan syakha kepada Farah Alhamdulillah Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim, kita jadi golongan yang mana tuan-tuan harap-harapnya golongan yang pertama tadi menunggu-nunggu bila datang Ramadan. Tak sabar entah Ramadan nak melakukan ibadah solat fardhu makin jaga solat sunat makin diperbanyakkan tarawih rasa nak lebih lagi selancaran. Solat tarawih kita darusnya al-Quran, tadabbur al-Quran bersedekah dalam ramadhan nak dipegang gandakan lagi ini mudah mudahan ini golongan yang pertama. ini tuan. Macam mana golongan yang merindui? Ha? Bagaimana ibu bapa merindui anaknya pulang ke rumah? Demikian kita merindui ramadhan yang akan datang bertamu dengan kita. Insya Allah mudah mudahan Allah perkenankan hajat dan keinginan kita untuk melakukan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, hafirullahaladzim, muslim muslim-muslimat Ini bukanlah malam ni nak jenisang soal Ramadhan Mungkinlah muslim ini ada buat Maghid Sistikbar Ramadhan Atau mungkin ada kuliah-kuliah Tentang persiapan kita menakjari Ramadhan Mungkin di situ adalah lebih eh, Sesuai untuk tuan-tuan dan sebagainya Baik <tuh> Di tempat saya, di masjid saya, di Sengah Cincin insya Allah 8 hari bulan ni Hari Isnin malam Kita buat majlis Sistikbar Ramadhan Tanyalah ustaz tentang siri yang kedua bersama dengan ustaz Said Abdul Qadir Al-Bashri yang akan kupas tentang puasa dan syirkah. Sebelum kena masuk Ramadan ini kena persiapkan ilmu. Nak puasa, nak buat ibadah mesti bahasa ilmu Tak boleh ikut-ikut. Itu kepentingan ilmu dalam kita beramal ibadah. Maka insya-Allah tuan hadirin hadirat muslim muslimat malam ini kita sambung kuliah hadis kita membicarakan tentang untuk membuat kita lancar sekarang Imam Nabi rahimahullahu taala sebagai persiapan kita juga untuk masuk ke Ramadan kita masih berada di dalam bab muqaddimah tentang fikrul adiyah wal alka mukadimah panjang yang menawari disebut kenapa solahul menawari nak tulis pada kita suatu fikah tentang bab berdoa dan berzikir sebab berapa ramai orang hari ini berzikir berdoa tetapi tak terkesan pada hatinya. Kak Imam Nawawi datangkan di muqaddimah kitab lazkar ini yang panjang lebar ini nak cerita kepada kita tentang fiqah. Dalam nak doa, berzikir ada fiqah dia. Macam nak sembahyang ada fiqah, maka demikian nak berzikir, nak berdoa, minta kepada Allah pun ada ada adab dan fiqahnya mudah-mudahan Allah jemaah zikir kita dan bermanfaat zikir tersebut kita ucapkan sama ketentuan Hazrin Hadura'u Sunil Muslimat kita sambung ke surah 39. setelah kita dicarakan tentang syarat-syarat ataupun keadaan tempat yang bersih, suni dan keadaan tubuh badan kita mesti dah suci, tidak ada hadas maka kita akan sambung pada fasa yang seterusnya بنيابة عن شيخ اذازه المختص بجامع النووي رحمه الله تعالى ونطاقنا الله يا مولاي وخدمنا في داري امين فجزاه الله عنا خير الجزاء قال امام النووي رحمه الله تعالى فيما معنا فتاي كتابيدا ما اشرنا ان زكاه itu sangat dituntut pada semua keadaan melainkan dalam keadaan yang dikecualikan oleh syara Ketuhanan hadirin keadilan di muslima maka imam nawi mengutut kepada kita tuntutan kita berzikir kepada Allah subhanahu wa taala adalah pada semua keadaan dalam semua keadaan dengan lidah dan hati dan hati dituntut kita berzikir dengan hati pada semua keadaan ada pun berzikir dengan lidah dengan lisan kita maka terdapat berapa tempat yang dikecualikan oleh syarat untuk kita berzikir. Gerakan fizikal ini zikir yang utama adalah dengan kita menghadirkan hati. Maka zikir dalam hati ini dituntut semua keadaan. Kita berdiri, kita berjalan, kita duduk. Kita tidur, hasta masuk dalam tandas, zikir dalam hati dituntut. Ada zikir dengan leader mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilallah, Allahu akbar dan misalnya kita lafazkan, maka kata Imam Nawawi, ada keadaan-keadaan yang diketualikan oleh syarak. Adapun kata para ulama dalam mazhabnya Syafi'i rahimahullah taala, apabila seorang itu bersin ketika qadha hajat pernah masuk dalam jamban dalam tandas qadha hajat tiba-tiba bersin ketika itu hatta sekalipun kalangan dia bersama dengan isterinya menggauli isterinya ketika itu bersin kata para ulama dan mazhab mazhab syafi'i maka inna lah Naklah fi Walaupun kata alhamdulillah di dalam hati sahaja. Tak perlu lafazkan alhamdulillah. Kita nak kira temputan zikir dalam hati di sepanjang masa. atau ada para ulama ketika dalam tandas, selepas hajat tengah besin, dituntut kita kata alhamdulillah, tapi bukan lafaz, tapi dizikirkan dalam hati kita. Ini kata para ulama. Bahkan dalam kitab Al-Halb al-Sami, karaman Shah Ali bin Sultan Muhammad al-Harbi al-Qari, yang pernah yang pernah turun di Mekah atau Roma dan wafat di sana pada tahun 1016 Hijrah, pernah berkata dalam kitab tersebut, zikir ketika kadar hajat atau jima tidak mustahil dengan hati mengikuti jima para ulama. Adapun zikir dengan lidah ketika itu, ini yani ketika kita kawal hajat ataupun jima, maka tidaklah digalakkan dan tidaklah dinakalkan daripada mana-mana para sahabat. Bahkan tidak digalakkan oleh Nabi SAW. Namun pada ketika itu apa yang hendak dibuat? Kata para ulama, masa kita kawal hajat ataupun ketika kita berada bersama isteri menggali isteri kita kata para ulama yang abdulillah yang berkaitu ila kita rasyah maling kena fadah hadap kena rasyah maling yang kedua dia, kena ada murah sabah. kena ada rasa kita Allah perhati kita hatta dalam tandas dalam bilik air itu pun Allah perhati kita dan yang ketiga kata para ulama kena ingat ni'mat Allah wa yang memudahkan kita boleh buang air syar Kena ingat dunia Allah besar tu boleh buang yang besar Manusia kalau syari tak boleh kentul Tak boleh hidup tu, tu. Rasa tak siap pada Maka kita masuk tandas itu Kita boleh buang dengan baik Dengan mudah, dengan cepat, tak lama Ada semua orang Mereka paksa buah air lama Masuk tandas berjam Baru boleh keluar Bahkan sampai sakit-sakit, sampai luka Sampai sakit Maka ketika masuk dalam tandas itu, kita boleh buang air besar, air kecil itu dengan baik Dengan selamat, tak perlu tebuk pun Bubuh, ha? bubuh, kanpek Air kencing itu Tak perlu bubuh, maka Satu ni'mat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan kalau tak keluar semua benda itu Dalam badan kita, maka boleh mati Maka ini ni'mat yang besar Allah bagi pada kita, ketika kita Taba hajat. Maka ini kata Para ulama, dengan para ulama dalam mazhab syafi'i Maka ketika kubah haji maka makruh dilafaskan zikir, namun dzikir dalam hati dibolehkan ha? dalam hati. Hai. Maka disebutkan di sini oleh Imam Nawawi radhiallahu anhu kami akan menyebut sedikit daripadanya di sini menunjukkan jangka tidak mustahil, yakni tidak dianjurkan berzikir padanya. Yang lain akan disebut secara terperinci bila-bila baginya, Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nawawi mengatakan di sini bahawa ada tempat-tempat keadaan yang makruh kita melafaskan dzikir zikir Apa tempat tersebut? Kata Imam Nawawi, Rahimahullah Taala. Di antaranya ialah di makruhkan berzikir ketika duduk melepaskan hajat yang buang air kecil dan air besar itu yang pertama ketika tengah kubah hajat tadi maka matruh dilafaskan. dengan lapas dengan lidah kita subhanallah, alhamdulillah wala'il dahil dahil dahil dahil dahil matruh dilapaskan tidak haram tapi matruh dilafaskan. misalnya kadang kita pergi tandas musik malam itu gelap, lampu tak nyala takut kerni kekuat makruh bila kuat. Kita itu sebab nak bergantung pada Allah tapi dalam tanda dalam qurban haji maka kata Imam Nawawi rahimallahu taala hukumnya makruh dilafazkan zikir-zikir tersebut. Tapi ada pun percakapan-percakapan yang wajib seperti bagi peringatan kepada orang yang masuk tanda tu, misalnya kata air tak ada ke. Air tak ada Air terputus Kita nak beritahu orang dalam Air tak ada Maksud orang dalam pun terkejut ha, Air tak ada kah, Dah buang lah Maka dia pun minta tolong Tolong ambil air kejap Maka tidaklah makruh Kalau Percakapan yang wajib Apa berlaku kebakaran Kawan kita tengah Tidak dalam tanda Tengah khusyuk Buang air besar Siba berlaku kebakaran Kita beritahu kat dia Ada kebakaran Sila keluar cepat maka tak makruh percakapan ketika itu antara kita dengan dia ketika dia tabah hajar. Dia kata betul ke? Ha betul tu cepat. ataupun ha, kita pun kita pun belok maka tidak makruh ketika itu. Tapi kalau dua orang masuk tandas seorang kiri seorang kanan masuk sembah bincang mesyarat pula dalam jamban dah. Ha. Ay nin kena makan apa pagi ni? Ya? Lepas buang ni tak dimakan apa pula. Ha contoh itu dah makruh hukumnya hata zakat pun matruh maka berzikir berzikir juga adalah matruh hukumnya kata para ulama dalaman dengan syafi'i rahimallahu allah ini ada adab kita dalam nak berzikir pun ada ada adab dia tapi nak zikir dalam hati itulah alhamdulillah alhamdulillah dikatak akidia berzikirlah hatinya alhamdulillah boleh buat air kecil tak ada masalah itu yang pertama ketika bayi kecil bayi besar makruf kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa dia tunjuk bagi sangat cat saya rajin sangat dalam kandang saya berzikirlah maka zikir bolehlah hati tapi lapas makruf kata memnaungi rahmat Allah taala demikian juga yang kedua ketika berjima antara suami isteri lakukan persetubuhan itu maka makruf dilapaskan berzikir Adapun zikir dalam hati, terpulang nak zikir apa Yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam keadaan berkhutbah bagi sesiapa yang mendengar suara khatib Ketika khatib khutbah maka dituntut kita di ini tidak berzikir melapaskan zikir kadang-kadang terampak juga, tengah khatib khutbah zikir ni kira subhanallah subhanallah subhanallah tabhill zikir. Zikir itu makruh apabila tasbih dan zikir kerana dia perlu bagi tumpuan kepada apa yang dibaca oleh khatib. Seitulah kata para ulama al-insaf 'an kalam sunnah wa in lam yasma' al-khutbah khurujan min al-hala. Ali sebutkan di sini kata Imam Nawawi dalam dalam keadaan bersyahadah bagi sesiapa yang mendengar solat khatib maknanya kalau orang tak dengar solat khatib dia berzikir tak maka kata para ulama dan mazhab Imam Syafie al-insar dia itu lebih baik daripada daripada berzikir ataupun bercakap walaupun dia tak dengar kerana khilaf al-aula Karena lebih baik dia diam daripada dia berzikir ataupun bercakap cakap lagi dia tak boleh ketika khutbah lah kau lagi kalau berzikir cuma disebutkan di sini kata para ulama awlah dengan orang yang tak dapat dengar kutubah ini untuk baca Quran, zikir secara syif berkali masjid itu besar, luas maklum beribu-ribu belakang tak dengar apa patik baca apa yang patik ucapkan tak dengar langsung maka kalau buruk saja tak dapat apa-apa tak dapat apa-apa ganjaran macam nak baca Quran nak berzikir boleh tak boleh kata para ulama boleh tapi baca dengan sir baca secara perlahan jangan dikuatkan kerana dia akan mengganggu orang di yang mungkin dengar bagi kita mungkin dengar dia lebih tajam daripada kita dia boleh dengar kita tak boleh dengar ini kata para ulama maknanya ketika khutbah itu perkara yang paling bagi makmum ketika khatir baca khutbah yang eh, nanti ni khutbah kadang-kadang tengok ada juga yang buka handshake dengan khatir khutbah buka handshake set HNS lagi balas chatting lagi ketika khutbah maka dibincangkan oleh para ulama apa hukum mesyik HNS ketika khatir khutbah ada sebahagian dalam fatwa dilenggutkan dia juga termasuk dalam jual beli yang diharamkan. Memang tampak jual beli. Mana sebab agih? Saya bayar duit? duit pun memang tak bagi duit tapi dari konsep akad itu ada. Konsep akad kita tekan mesti sem. Syarikat terima, syarikat balas hantar ke tempat yang kita nak hantar. Maka berlaku akad jual beli ketika itu maka hukumnya haram walaupun bukan di masjid dengar-dengar kutu kira ada kira ada ramai yang buka inset ketika khatib kata khutbah. Dia kata, Ustaz, elak mengantuk, Ustaz. Tak boleh, elak mengantuk, menginset tak boleh, lakar. Maka bagilah tempuan pada khatib untuk berkhutbah. Dan khatib juga kenalah menyampaikan khutbah dengan cara yang terbaik. Sekarang kita dah ada LCD macam-macam, salah lah, tak boleh mengantuk. Tak fikir tak boleh. Aka si tu tak tunda. Bela bagi Assalamualaikum warahmatullahi Mak mungkin jawab. Waalaikumussalam. Sambil tunjuk engkau. Wah tak. Lepas tu Imam kata Warahmatullahi wabarakatuh. Wah jangan guna cegah. Cegah. cegah. Nah, ini hati kaginya bilang tunda. Baik. Dan juga oleh para ulama disunatkan kati disunatkan bagi makmum yang dengar khatib menyebut nama nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunatkan bagi mereka ini makmum untuk mengangkat sedikit suara berselawat ke atas Nabi sallallahu <tutup> alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan kuat sangatlah angkat sedikit suara dibolehkan bahkan disunat dituntut ini kita tuan makhatib berkhutbah Memang tak dengar lah. Eh? Jadi, macam nak disurawat ke Nabi? Ini khatib surah lah disurawat. Inna Allahum'alaikatahu saluna ala'al-Nabi Ya Ya'ayuhladhina amanu salu'ala salimu taslima Allahum'alaikatahu salam. Khatib surah lah disurawat. Makmulaih semua. Tinduk rapat. Maka, tuan-tuan. Abu'l-Muh'ala muslim Maka, antara yang perlu kita amalkan. Bila khatib sebut nama Nabi je, maka disuruhkan mengangkat sedikit saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu paling kurang. Kita berselawat ke atas Nabi SAW pada hari Jumaat yang perlu dengan rahmat, keberkatan dan mudah-mudahan sokrimo di Allah Subhanahuwataala timole Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabarkan hajat-hajat kita. Adapun kata para ulama' kalau tengah khatib baca khutbah ada kawan sebelah bersin khashin sebersin dengan. maka sunat juga kita menjawab bersin kawan kita tadi dengan syarat dia ucaplah Alhamdulillah kita dengar dia kata Alhamdulillah maka dia kata Alhamdulillah sunat kita kata Alhamdulillah maka yang dengar setelah dia sunat juga untuk menjawab Ya Allah. Maka, jawab dipanggil tashmi' al-aatif. Kenapa? Sebab bersetin itu qahari kata orang ulama benda-benda yang tak boleh nak elak. Bukan benda buat-buat bersetin ni. Benda dah jadi. Tambah kawan tadi sebelum Jumaat makan petai, makan makan apa nama sempoiak ke contohnya. Maka dia terbesin. Maka benda yang qahari maka disunatkan dia mengucapkan alhamdulillah. Dan orang dengar menjawabnya Ya Alhamdulillah Itu so, apa beberapa perkara berkaitan dengan Zikir ketika berkhutbah Maknanya Zikir dengan lafaz Makruh kita lafazkan Kecuali beberapa tempat tadi Selawat dalam hal ini Tuntut kita berzikir Yang ini kita melapazkan selawat Ataupun mengucapkan Alhamdulillah Ketika bersin dan menjawab eh, Orang yang bersin tadi Mata syafi yang dituntut dalam syaraf kita Adapun yang selainnya, maka tak boleh kita berzikir, melaporkan berzikir ketika khatid baca khutbah. Nak hati boleh, tak masalah. Zikir dengan hati. Cuma awdhan yang para ulama, berilah tumpuan kepada khatid yang menyampaikan khutbah. Itu lebih awla dan lebih awdhan. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata yang seterusnya ialah ketika berdiri dalam sembahyang. Bahkan hendaklah dia Menghabiskan masanya Dengan membaca Wirit-wirit sembahyang sahaja Macam tak yang makruh kita berzikir Kata Imam Nawawi, Melaporkan zikir ialah Ketika berdiri nak sembahyang Ketika berdiri sembahyang Maka tak boleh kita zikir selain Zikir-zikir yang dituntut untuk sembahyang Yang kita baca sembahyang tu Maka zikir-zikir lain tak boleh kita baca Makruh kita zikir lain Contoh kita kita diri nak semayang isya maka zikir yang dituntut kita ketika kita berdiri setelah angkat tabliat al-ahram ialah kita baca doa ikhsitah itu zikir yang dituntut maka baca habis doa ikhsitah maka baca seperti yang dituntut sunat kita baca tak baca pun tak apa minat bacalah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yurrahim Al-Fatihah walad min amin kan baca surah pula kemudian barulah kita rukuk kata imam nawawi makruh kita baca zikir lain selain zikir yang dituntut ketika kita berdiri untuk sembahyang kecuali pada solat sunat tasbih kata para ulama kecuali pada solat sunat tasbih maka dituntut kita bertasbih Bertahmi Bertakdir Ketika sebelum membaca Al-Fatihah Ataupun selepas membaca Al-Fatihah ha, Tuan-tuan Makhlin mungkin pernah semuanya tasbih Ambil tahbir buat tuan-tuan nak habiskan tasbih ni Lenguh ha, juga tuan-tuan Walaupun 4 raka'at je Tapi nak boleh habis tu tuan-tuan Kadang-kadang kalau -kadang ikhsanya nak habiskan tasbih Sebab apa kita bertasbih hampir 360 360 tasbih Bertasbih, bertahmih Bertahlil bertakbir 360 untuk satu satu rat untuk nama frasa nama satu rakah eh. 300 dia 15 tajudah 75 satu rakah ha, jadi 75 kali empat 300 nah ha, 300 jadi, 300 jumlah tajudah Iaitu, lima, iaitu setakat ketika sebelum kita ini baca fatihah disunatkan ataupun kita kena baca tasbeh lima kali. Namun ada silap, ada perbezaan pendapat, ada cara yang buat huayat dapat baca fatihah baru nak baca tasbeh. Baru nak baca tasbeh ha, lima belah kali menyebabkan sebelum dia bangun, patah yang kedua itu dia terpaksa duduk untuk baca tasbeh 10 kali pulang. Namun kata guru saya tu Yusri Rusydi Al-Syeikh Dr. Hasbi bin Abdullah taala, ia cara yang paling paling tepat dan sahabat sekalian Nabi s.a.w. dalam sunan Tirmizi menyebutkan dibacakan tasbih itu sebelum kita baca Fatihah. Mana qiyam berdiri lama disunatkan itu. Adapun ketika kita nak bangun antara nak bangun rakaat yang kedua, duduk istirahat itu tak lembut lama. Hanya sekejap ke? Kan? Tapi banyakan kita duduk Situ lama untuk bertasebeh 10 kali Nak mencukupkan 75 kali bertasebeh Bertahmih, bertahmih, bertahmih Dan bertahdi Kita pulanglah dua-dua itu boleh Cuma abdulillah yang kata guru saya 15 itu dibacakan sebelum baca al fatihah Dan lepas baca surah 10 kali 10 lagi dikir Kemudian rukuk 10 kali Yang tidak 10 kali Sujud yang pertama 10 kali Dua antara ada sujud 10 kali Sujud sebenarnya adalah 10 kali Dan terus tamun Rata yang kedua Itu salat Tasbah Maka di sini kata para ulama' Dikecualikan di sini Boleh bertasbah Bertahmid Bertadlif Ada pun salat fardu nak buat, buat Berat tasbah tak boleh nah, Kata ustaz sama lah Salat sunat boleh buat lah. Salat fardu tak boleh buat Salat sunat boleh buat ada eh. kira miyakal dia berbuat. Tak boleh Tak boleh selalu nak jaga keperluan kamar itu mun salih maka nak sembahyang fardu selepas istita'a'ud billahi baca fasal jangan bertasbih la subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa sallallahu lakal hamdu tak dituntut makruh yang kita baca bukan bukan kata haram kata batasnya yang makruh kita baca kata ingin berniat rahmah allah nak kata supaya kita bila sembahyang ikut prosedur dia kita buat kerja ada prosedur dia ya. maka dalam Islam, semayang ada prosedur dia ya. yang wajib ni syarat etika dia, protokol dia yang sunat ni syarat dia ni Islam ajar jadi syarat berprotokol, berdisiplin ketika kita sembahyang. itu maksudnya makruh ketika beri sembahyang untuk berzikir selain zikir-zikir yang dituntut ketika bersembahyang. Kemudian tempat yang seterusnya yang makruh ialah ketika mengantuk. Ketika mengantuk sangat itu, maka hukumnya makruh kita berzikir. Sebab apa takut kita tak tahu apa kita ucapkan, kita berzikir ke kita menghina Allah. Ha kita tengah berzikir puji Allah ke kan kita menghina Allah Subhanahuwataala. Sebab itulah terdapat aisyah Nabi yang melarang kita ni berzikir ketika keadaan mengantuk. Hatta nak sembahyang ketika sedang mengantuk dalam rukuk duduk dulu bila hilang mengantuk, kemudian baru solat. Supaya kita tidak ghaflah, tidak leka dan alkah ketika menggunakan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat shalat so, ini menghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita nak mengadak raja, sultan. Kita kena keadaan yang itu baik. Nak mengadak Allah takkan nak buat halal balah, takkan nak buat cincah, takkan nak buat secara sambil lewat. Istilah dengan keadaan kita penuh persiapan. Dan ketika menawi rahimahullah takkan lagi tidaklah makruh ketika berjalan. Ketika nak berjalan, maka tak masuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa dan demikian juga tidaklah makruh di tempat permandian. Habeza antara tang bilik air tandas yang kita buang air besar dengan tempat permandian. Tempat itu khusus untuk mandi. Pada so, tempat mandi saja ini maka tidak makruh kita berzikir. Walaupun tempat itu tempat buang air besar, maka makruh dilafaskan zikir di tempat mandi nak berjikir tuan-tuan subhanallah alhamdulillah wa la ilayah boleh tempat mandi kalau bercampur, pula tuan-tuan macam -tuan, mana dia ah, berurau sebab tu hari ni sandah, tak campur eh. selam tu lah tempat buang selam tu lah tempat, lah tempat mandi yang terbaik ni ialah di tempat mandi dengan tempat buang tempat buang insal senang tuan-tuan tak kajian nah, ini semua tempat tu lah buang insal tempat tu dah mandi menyebabkan jian Orang rumah kita dalam rumah kita ni orang nak buang air besar, orang tu tengah mandi, ha, kan problem. Tapi dialah rendah rumah kita tiga empat tandah tak istahlah kepulang. Semua awalnya itu lah Cuma, itulah. terbaik diasingkan tempat mandi dan tempat tempat buang air besar. Ada tempat tu nak tempat bersampuh. Lelaki eh, tempat mandi situ tempat tempat itulah kau boleh hajar cenderung pada pandangan yang mengatakan lebih baiklah tidak kita melafazkan zikir tersebut hanya zikir zikiran hati sahaja tak perlu zikir dengan dengan lidah kita maka kata Ibu Nawi itu dia tempat yang tidak makroh ketika berjalan dan di tempat permandian boleh kita berzikir mandi kat sungai boleh berzikir, mandi dalam tandas mandi di tempat permandian tanpa ada tandas, tempat buah yang besar itu maka boleh kita berzikir melafazkan zikir tersebut wallahu wa alam kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan pasal yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullahu taala yang dimaksudkan dari zikir ialah hadirnya hati maka hendaklah yang demikian itu menjadi maksud orang yang berzikir sehingga ia berusaha untuk mencapainya ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala maksud berzikir ini apa dia tuan-tuan kata Imam Nawawi kita berzikir ini ialah dengan kita hadirkan hati hati kita ketika kita berzikir bukan sekadar hanya melafazkan, izah dia hati terbang tak kemana, melewang tak kemana maka kata Imam Nawawi yang afdal yang berzikir itu ialah mesyikir dihadirkan hati dan mesyikir kena berusaha untuk menghadirkan hati ketika berzikir itu Lalu Imam Nawawi kata macam mana nak menghasilkan hati? Ada dua cara nak menghasilkan hati ketika berzikir. Apa dia kata Imam Nawawi, rahimahullahu Taala? Pertamanya lalu meneliti zikirnya, dipanggil tadabbur, mentadabbur zikir yang dilafaskan dan tadabbur maknanya. Yang kedua kata Imam Nawawi, Rahimahullah. Mestilah cuba yata'akkal Maknahu Kena memahami apakah makna Kena berfikir Apakah makna zikir tersebut nah, tentu Ini syarat Nak boleh hadirnya hati Dalam ketika berzikir Mesti tadabur lapas Kita lapas itu Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Tadabur betul, sebutannya betul Lafaznya betul dan kita fahami pula maknanya walau satu latih saja kata para ulama. Itu kita hanya tahu makna ya, terjemah ya, maha suci Allah. Tanya apa dia maha suci Allah? Saya faham Allah itu maha suci lah. Maka diterima, Zikir tersebut subuh. Karena dia telah menghadirkan hatinya. Namun orang yang memahami maha suci Allahnya adalah takdir. Kita menyatakan Allah ini. Allah ini sempurna. Sebarang segala segala sebarang segala sifat-sifat kekurangan. Allah ini sempurna. Simpati subhanallah kita mentakdizkan Allah subhanahu wa taala. Sebab apa dengan kita memahami tadabbur lapas dan fahami makna inilah akan kita dapat faedah-faedah daripada -faedah berzikir. Kenapa tuan-tuan kata para ulama Pahala zikir ini bergantung kepada sejauh mana pengetahuan dia tentang zikir tersebut. Contohnya, saya mengenal baik-baik ini. Seulang sekali lagi kata para ulama' antaranya syarih ulama' yang misyarahkan kita lagi sekarang ini menyatakan kepada kita. Antara faedah ataupun pahala zikir ini akan dapat bergantung kepada sejauh mana kefahaman dia tentang zikir yang dilaporkan. Walaupun sekadar satu makna sahaja berbeza dengan Al-Quran Al-Quran kalau baca tak faham Alhamdulillah dapat pahala itu nama Al-Quran Al-Mu'jiz Al-Fazi Wa Ma'nau al Mutaabbad Bitilawati Al-Quran ini mu'jizat lafazan maknanya dan dibacakan terus dapat pahala walaupun tak faham baca apa baca Alhamdulillahi baca Fatihah tak faham pun dapat pahala tapi hikir Mesti kena tadabur Lafaz mesti faham makna Walau satu bentuk Walau satu keadaan Kita faham satu keadaan atau satu makna Bukan dua tiga latih kita faham Maka dapat pahala Zikir tersebut Sebab tu tuan-tuan Beramai orang berzikir Tapi beramai zikir tersebut diperima oleh ya Allah Subhanahu wa Hanya Allah yang maha mengetahui Cuma kata para ulama nak nak tahu siapa tak terima ialah yang mana kita faham mesti kita sebut dan itulah kata Imam Sanusi dalam kitab Syarah Mubarakin mengatakan kepada kita ulama' telah menaskan bahawa mestilah faham makna tahlilah so, kita usah tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah tu kata Imam Sanusi wajib kena faham kena faham makna la ilaha illallah Sekiranya tidak faham maka tidak ada manfaat zikir tadi. Berzikir sampai berbuih, berbuih mulut sudah. Tapi tak faham pun sebutir habuk pun apa yang dilafazkan. La ilaha illallah kata Imam Sanusi dalam syarah Mubarahim kita akidah katakan tak ada manfaat zikir tersebut bahkan tak boleh melamatkan pun orang yang baca tadi daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu contohan zikir ini satu ibadah yang sangat hebat. Zikir ini satu ibadah yang wajib orang Islam kena zikir. Tak berzikir tak boleh lah. hidup kita mesti berzikir. Demikian juga semayang lah semayang wajib lah semayang 5 kali lima, lima kali sema waktu. Tapi berzikir ini lagi wajib juga sebenarnya Ya ayuhan lagi nafar manuskurullah zikram kasira. Allah kata dalam Quran wahai orang beriman ialah kamu semua berzikir kepada Allah Dengan zikir yang sebanyak banyaknya Maksudnya tak boleh kurang Dikitpun hati kita ni Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketentuan hadun-hadurak muslim-muslimat Sebab itulah kita kena pastikan Apa yang kita zikir-zikirkan dalam solat itu Kita faham Mudah-mudahan dia memberi kesan pada hati kita Dan rasa semakin ringan kita melakukan ketahan kepada Allah Siapa so, hari ni ramai orang buat solat ramai, ramai orang solat Tetapi tak terkesan tak boleh bersegur dan melakukan kekuatan diri dan mahasiswa antara yang kata orang ulama ini syarat yang tidak berkesan pada hatinya menyebabkan tak dikema jika itu sebut maka tak terkesan pada hatinya tak dapat nak mencapai takwa itu semua nah, ini besarnya soal zikir dalam kehidupan kita sehari hari Demikian juga zikir-zikir yang lainlah selain tahlil tapi sebut imam tadi si dia kata tahlil kena faham Maka kata para ulama' bukan tahlil Semua yang mungkin-mungkin yang lain Kalau kita baca Nakkan faedah manfaat jikir tersebut Mesti kena faham tadabur Lepas dan faham maknanya Baru dapat faedah dan manfaat Jikir tersebut Mesela itu Nabi sebut adalah Nabi yang lain Jadjidu imanakum Wahai umatku Hendalah kamu semua peringkatkan iman kamu Kata para sahabat Nabi Kaifanujadjidu imanana ya Rasulullah Wahai Rasulullah, bagaimana kami nak kajikan iman kami? Nak perbahagiaan iman kami? Nak topak iman kami? Nak syas iman kami? Kata Rasulullah, Aksiru la ilaha illallah Perbanyakkanlah La ilaha illallah Nabi tak kata, Aksiru zikri la ilaha illallah Nabi tak kata, Perbanyakkan berzikir, Tentang mata, Apabila kata aksiru la ilaha illallah perbanyakkanlah kamu berzikir perbanyaklah kamu memahami zikir tersebut perbanyaklah perbanyaklah kamu untuk mengamalkan kebutan zikir la ilaha illallah baru boleh singkatkan iman kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, so itu dari hadis yang, yang sebut tentang hadis wa Imam Muslim menyebut kepada kita yaqudu minan nar man qala la ilaha illallah wa in kana fi qalbihi wa in kana fi qalbihi ma min ma yazinu sha'ira disebut dalam hadis sahih Imam Muslim menyebut kepada kita akan keluar termanusia daripada raka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengucapkan لا la إلا الله dan dalam hatinya ada sedikit kebaikan makna difaham la ilallah tadi walaupun sebesar timbangan syairah kandung syairah, kandung seberat itu maka Allah akan keluarkan daripada kita neraka Allah SWT menunjukkan bukan sekarang, -buka mengucap layalah Allah tahlil suratnya oh baguslah ke imam ni sebab dia sentiasa bertahlil, orang panggil dia selalu tahli, tak semestinya bertahlil banyak itu, boleh mendapat manfaat, sebab yang seduh mana kita faham mengucapkan La ilaha illallah. Sesungguhnya itulah di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sebab itu jugalah menurut mazhab yang sahih Yang terpilih dimustahabkan yakni disunatkan bagi orang yang berzikir memanjangkan ucapan la ilaha illallah. Sami. Ha, Para ulama berzikir bintang kita maka itulah disunatkan kita memanjangkan mengucapkan la ilaha illallah untuk tadabbur lafaz dan juga memahami makna-makna la ilaha illallah. So, kita berzikir tanpa memahami makna la ilaha illallah kita ini berzikir dalam keadaan ghaflah. Zikir betul berzikir tetapi ghaflah, yakni kita leka dan lalai. Sebab apa? Sebab zikir ini kata para ulama Al-qasd min az-zikri al-hudur maal al-mahbuub. Zikir ini adalah dengan kita hadirkan hati kita dengan yang kita cintai Itu Allah Subhanahu wa Kita berzikir subhanallah subhanallah subhanallah. Kita hadirkan hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya bukan kita bersama dengan Allah maksud kita sentiasa rasa hampir dengan Allah Subhanahu wa bukan Allah masuk dalam badan kita tidak. Tapi kita merasa diri kita hampir dengan Allah, sedekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Majlis telah kata kaedah para ulama menyatakan kepada kita qaliluz zikri ma'an hudur khairun min al-kathir minhum ma'al jahli wal futur. Kata para ulama, sedikit berzikir itu lebih baik daripada kita ini banyak berzikir tetapi jahil tak tahu makna apa, -apa pun dan futur Sekejap buat, sekejap tak buat. Sekejap buat, sekejap tak buat. Seorang berzikir, seribu berzikir boleh. Lepas itu tak buat, sehingga tahun depan pula berzikir. Mereka kata orang ulama, Zikir sedikit itu dengan dia tadabur lebih baik daripada dia berzikir banyak tapi dia raflah, dilupa dan jahil tak tahu apa makna yang dizikirkan. berzikirkan. So, itulah kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala maka kaedah berzikir ini ada tiga benda. Pertama, muslah menghadirkan hati. Yang kedua tadabbur tadabbur lapas, lapas yang ketiga mestilah memahami makna-makna yang disebutkan tersebut. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka disunatkan yang memanjangkan lailahaillallah supaya dapat dia mengingatkan pengertiannya. Di sini ada sedikit perbahasan para ulama tentang melafazkan lailahaillallah. Ya insya Allah eh? dulu. Tak 44 Satu minit lagi Ada tujuh keadaan sedikit belum kita tangguh ha. Saya bagi laluan pada azan dulu Allah kita habiskan dengan sedikit Peringatan ulama Macam mana cara nak mengucapkan Zikir La ilaha illallah Supaya memberi kesan kepada hati kita